Зарослі густою травою і запалі горбочки могил прогнила дерев'яна огорожа. А біля огорожі стояв ношений на невідомих дорогах тарантас, запряжений одним єдиним конем. Коняка меланхолійно жувала, час від часу засовуючи морду в рептух, що висів у неї на шиї. За конем напередку сидів високий чоловік з темною борідкою-клинцем та рудим північим пером на знайомому береті, хвацько заламаному на бік. У руках великий здрайця тримав рівний стовбурець ліщини і захоплена черкав по ньому крихітним ножичком. Підвести? запитав у північе перо, не відриваючись від свого заняття, чи вже приїхали? Марта безпорадно дивилася на роздовбаний Тарантас, на запряжену в нього рябу кобилку, хребет якої настільки випирав, що, здавалося, ось ось прорве облізлу шкуру. На худого чоловіка, який кресав маленьким лезом, угорішеній час від часу смикав себе за жмут волосся на підборідді. Сиве рішуче ступнув наперед і став поміж жінкою і тарантасом. «Поважаю!» – спроквала мови впівнюче перо, іронічно розглядаючи гарклівського вовку лаку. «Герой! Кому, скажи, не повірять!» Хочеш, накажу, і ти сам її загризеш. Ну як? Сивий ощирився і зробив ще один крок. Півніші перо зерготав, махнув недорізаною тростинкою, і Мірошників син спіткнувся, впав на коліно, на друге. Незборимо сила згинали широкоплечого коротуна, Ставила навкарачки, покриваючи твердою шерстю оголені передпліччя, забиваючи болісно розз'явлений рот гострими їхлами, спотворюючи риси. Північий перо підстрибнув напередку, коротко свиснув, усе зникло. Стоїть собі навкарачках чоловік перед тарантасом, Мало чого, може, китшук з тютюном загубив та шукає. Марту вразило не те, що відбувалося з Вовкуном. Скоряючись якомусь незбагненному пориву, вона майже відразу перевела погляд із судомного сивого на великого здрайцю і очманіла, неможлива думка палючим вихором промайнула в свідомості. Північе перо посміювався, щоб не закричати. Марта добре знала цей стан. Коли украдеш у когось незрозуміло що, бо воно сподобалося полиском чи іскринкою, і тільки в собі розберешся, Випадково прихопив біль через утрату матері чи страх перед шибеницею. Коли крадене першої, найнебезпечної миті, неусвідомлено стає своїм і засліплює, кидає впід, але навколо люди, і ти мусиш посміхатися, плести всіляко нісенітницю, буде люб'язною та привітною. Саме таке обличчя було зараз у великого здрайці. Усередині пожежа, а ззовні регіт. Можливо, саме тому запеклють душогуби, співають пісні або ригочуть під майданною шибеницею, в заховану під каптуром катову пику, біль за сміхом, як і за криком легше приховати.